Howard Phillips Lovecraft, a gonosz lelkész Gávölgyi Judit fordítása A padlásszobába egy komoly intelligens külsejű férfi vezetett be, aki egyszerű ruhát és acélszürke szakált viselt, és imigyen szólt hozzám. Igen, ő itt élt, de nem tanácsolom, hogy bármit is tegyen. A kíváncsisága felelőtlenné teszi. Mi sohasem jövünk ide éjszaka, és csupán az ő akaratából őrizzük a szobát így. Ön tudja, hogy ő mit tett. Az a förtelmes társaság végül is átvette az irányítást, és mi azt sem tudjuk, hogy hol van eltemetve. Sem a törvény, sem bármi más nem tudta sehogyan sem utolérni a társaságot. Remélem, hogy sötétedés után nem marad itt, és könyörgöm. Azt a dolgot az asztalon, ami úgy néz ki, mint egy gyufás doboz, hagyja békén. Nem tudjuk, mi az, de gyanítjuk, hogy valami köze van ahhoz, amit ő tett. Mi még meg sem merjük nézni alaposabban. Kis idő múltán a férfi egyedül hagyott a padlás szobában. A szoba nagyon piszkos, poros és primitíven bútorozott volt, de rendjéből látszott, hogy nem valami kült alak ki alaktanyája. A polcok tele voltak teológiai és klasszikus könyvekkel, egy könyvszekrény pedig a mágiáról szóló értekezésekkel. Paracelsus, Albertus Magnus, Trithemius, Hermész Trismegistus, Borellus, meg mások különös betűkkel, amelyeket nem tudtam elolvasni. A berendezés igen egyszerű volt. Volt egy ajtó is, de csak egy fülkébe vezetett. Az egyetlen kiállat az a nyílás volt a padlón, amelyhez a kezdetleges meredek lépcső vit fel. Az ökörszemablakok és a fekete töltyfa hihetetlenül régi múltra utaltak. Egy szóval ez a ház az óvilághoz tartozott. Azt hiszem, tudtam, hogy hol vagyok, de nem vagyok képes visszaidézni, amit akkor tudtam. Az biztos, hogy a város nem London volt. Úgy emlékszem, hogy egy kis tengeri kikötő lehetett. Az asztalon fekvő kis tárgy mód felett lebilincselt. Azt hiszem, tudtam, hogy mit kell vele tenni, mert előhúztam a zsebemből egy zseblámpát, vagy legalábbis egy zseblámpához hasonló valamit, és izgatottan próbálgattam a sugarait. A fénye nem fehér volt, hanem ibolya színű, és inkább holmi radioaktív sugárzásnak látszott, mint sem igazi fénynek. Emlékszem, hogy nem tekintettem közönséges zseblámpának, valóban volt egy közönséges zseblámpám is egy másik zsebemben. Sötétedett, és odakint az ősrégi háztetők és kéményfejek igen bizarr látványt nyújtottak az ökörszemablakok üvegén át. Végül összeszedtem a bátorságomat, és a kis tárgyat egy könyvhöz támasztottam az asztalon, Azután ráirányítottam a különleges ibolyaszínű fénysugarait. A fény most inkább jégesőnek, vagy apró ibolyaszínű részecskéknek tetszett, semmint folytonos sugárnak. Amint a részecskék elérték a különös eszköz közepének üveges felületét, sistergő hangot hallattak, mint egy elektroncső sercegése, amelyen szikrák haladnak át. A sötét üveges felszín rózsaszínűen fölparázslott, és egy elmosódott fehér alak kezdett formát ölteni a közepén. Ekkor észrevettem, hogy nem vagyok egyedül a szobában, és a sugárvetőt visszatettem a zsebembe. De a jövevény nem beszélt. Egyetlen egy hangot sem hallottam a közvetlenül ezután következő percek alatt. Mintha egy árny pantomim lett volna az egész, mintha nagy távolságból láthattam volna valami közbenső ködön át, ha bár ugyanakkor a jövevény és az őt követő többi jövevény is életnagyságban és testközelben bukkant föl, mintha egyszerre lettek volna közel és távol, valami természetellenes geometria törvényeihez alkalmazkodva. A jövevény víkony, sötétbőrű, közepes termetű ember volt, és az anglikán egyház papiruháját viselte. Szemmel láthatólag harminc éves lehetett, Sápat, olajbarna arcának vonásai meglehetősen szépek, csak a homloka volt természetellenesen magas. Fekete haja jól vágott és ápolt, látszott, hogy frissen borot bár kiklő a gyorsan növekvő szakára utalt. Keret nélküli acélszáras szemüveget viselt. Alakja és arca alsó részének vonásai, mint sok más lelkészé, de a homloka hatalmasan magasabb. Az arca sötétebb és intelligensebb, ugyanakkor ravaszul és álcázottan gonosz. Ebben a pillanatban, miután meggyújtott egy gyöngefényű olajlámpát, idegesnek látszott, és mielőtt rájöttem volna, hogy mit csinál, valamennyi mágikus könyvét behajította egy kandallóba a szoba ablakfelőli részén, ahol a fal erősen lejtett, amit eddig nem vettem észre. A lángnyelvek emésztették a köteteket, különös színekben csapva föl, és leírhatatlanul utálatos szagokat bocsátottak ki, amint a furcsa hieroglifákkal teleírt lapok és szúette borítók megadták magukat az emésztő elemnek. Hirtelen észrevettem, hogy mások is vannak a szobában, komoly tekintetű férfiak egyházi viseletben, akiknek egyike püspöki gallért és térdnadrágot viselt. Bár semmit sem hallottam, hogy valamilyen döntést hoznak, ami nagy fontosságú az elsőnek érkezett számára. Úgy tetszett, hogy gyűlölik, és félnek tőle egyidejüleg, ő pedig, mintha viszonozta volna ezeket az érzelmeket. Arca vad kifejezést töltött, de láttam, hogyan reszket a jobb keze, amint megpróbálja megragadni az egyik szék támláját. A püspök rámutatott az üres könyvszekrényre és a kandallóra, ahol a lángok kialudtak egy elszenesedett, semmitmondó massza körül, és valami különös iszonyat látszott rajta. Az elsőnek érkezett, ekkor savanyúan elmosolyodott, és bal kezét kinyújtotta az asztalon fekvő kis tárgy felé. Az egyházi személyek menete most vonulni kezdett lefelé a meredek lépcsőn a padló csapóajtaján keresztül. Időnként megfordultak, és távozásukkor fenyegető mozdulatokat tettek. A püspök ment el utolsónak. Az elsőnek érkezett, most egy szekrényhez ment a szoba belső részén, és elővette egy kötéltekercset. Egy székre állva, a kötél egyik végét egy kampóhoz erősítette a nagy, szabadon álló központi fekete töltfag gerendán, a kötél másik végéből pedig hurkot kezdett formálni. Megértve, hogy föl akarja akasztani magát, előléptem, hogy lebeszéljem, vagy megmentsem. Meglátott, és abbahagyta az előkészületeket, valamiféle diadallal nézett rám, ami zavarba ejtett és nyugtalanított. Lassan lelépett a székről, és felém suhant, sötét farkas vigyorral. Valahogy halálos veszedelemben éreztem magam, és elővettem egy különleges sugárvetítőt, mint valami védelmi fegyvert. Nem tudom, miért gondoltam, hogy az segíthet rajtam. Bekapcsoltam a lámpát, egyenesen az arcába világítottam, és a sápat vonások először iboya színű, majd rózsaszín fényben kezdtek izzani. Újjongó farkas nevetését szörnyű félelem kezdte kiszorítani, de nem szüntette meg teljesen. Megállt az útján, majd vadul hadonászva karjával a levegőben, Hátrálni kezdett. Láttam, hogy a padló nyitott lépcsőfeljárója felé imbolyog, figyelmeztetően rákiáltottam, de nem hallott engem. Egy pillanat múlva hátra tántorodott a nyíláson keresztül, és eltűnt a szemem elől. Nehezemre esett eljutni a lépcsőfeljáróig, de amikor odaértem, nem találtam összetört testet az alattam lévő szinten. Ehelyett lámpásokkal közeledő emberek zsivaját hallottam, mert a kísérteties csönd varázsa megtört, és én ismét hangokat hallottam, és rendes három dimenzióban láttam az embereket. Valami nyilván odavonzotta a tömeget ehhez a helyhez. Talán valami zaj, amit én nem hallottam. Ebben a pillanatban a csoportot vezető két ember, szemmel láthatóan egyszerű parasztok, megláttak engem, és bénultan megtorpantak. Az egyik hangosan és visszhangzóan fölkiáltott. – Ah, megtörtént! Megint! Ekkor valamennyien megfordultak, és esettem menekültek. Mind, egy kivételével. Amikor a tömeg elment, a komoly, szakállas férfit láttam, aki erre a helyre hozott, amint ott áll egyedül egy lámpással. Zihálva és lebilincselve nézett rám, de félelem nem látszott rajta. Azután megindult a lépcső lefelé, hozzám a padlás szobába. Megszólalt. Szóval nem hagyta békén. Sajnálom. Tudom, hogy mi történt. Egyszer már megesett, de az az ember megrémült és agyonlőtte magát. Nem lett volna szabad őt visszahoznia. Ön tudja, hogy ő mit akar, de önnek nem szabad megrémülnie, mint annak a másik embernek. Valami nagyon furcsa és rettenetes történt önnel, de nem jutott odáig, hogy kárt tegyen a tudatában és a személyiségében. Ha higgat marad és tudomásul veszi, hogy az életét radikálisan át kell alakítania, akkor továbbra is élvezheti a világot és tudományának gyümölcseit. De itt nem élhet és nem hiszem, hogy vissza akarna térni Londonba. Amerikát ajánlanám. Nem szabad tovább próbálkozni azzal a tárgyal. Már semmit sem lehet visszacsinálni. Csak tovább rontana a dolgokon, ha bármit tenne vagy felidézne. Nem olyan rossz a helyzet, mint amilyen lehetett volna, de innen azonnal el kell mennie, és soha nem szabad visszatérnie. Inkább köszönje meg az égnek, hogy a dolog nem ment tovább, olyan nyíltan készítem felönt a dologra, amilyen nyíltan csak tudom. Egy kis változás történt a külső megjelenésében. Ő mindig ezt okozza, de egy új országban hozzászokhat. A szoba túlsó felében van egy tükör, most oda vezetem. Meg fog rémülni, bár semmi visszataszítót nem fog látni. Reszkedtem a halálos félelemtől, és a szakálas férfinak szinte vinnie kellett a szobán át a tükörhöz, szabad kezében a halványfényű lámpával, az asztalon álló előbbivel, nem azzal a még halványabbal, amit hozott. Ezt láttam a tükörben. Egy vékony, sötétbőrű, közepes termetű embert az anglikán egyház papiruhájában szemmel láthatólag harminc éves lehetett, és keret nélküli, Acélszáras szemüveg csillogott ravasz, olajbarna természetellenesen magas homloka alatt. A néma jövevény volt az, aki elégette a könyveit. Egész hátralévő életemben, külső formámban ennek az embernek kellett lennem.